التقدیرو فيما تازرک عصا و غلامی او استسک لکا خاضن رفعن و جرن واللفزی فیما عذاب التقدیرو اے تقدیرو الاعراب تقدیرو الاعرابوی فیما اے فی اسم المعرب اللذی تعذر تعذر فیه زغور الاعراب و امتنع اعراب تقدیری اعراب فکنده کے تقدیری فی ما اغای اسم المعرب اللذی الذي تعذر فيه ظهور الاعراب اغا اسم معرب کی چې په هغه کې ظهور د اعراب منتنع وي کار کول د اعراب په کې منتنع وي نو التبا اعراب تقدیري وي لکه څنګه چې ایظهر د اعراب او ظهور د اعراب متعذر وي التبا د اعراب کې د اعراب تقديري دا کوم نيچ په ديکي په دل پدي سره وا دا د پدوي ترازه ا تقديرو فسنو ته په لګیدره دا اي تقدير الاعرابي تقدير وې او قاغز هي کې مراد د تقدير نه تقدير د اعراب ته دا د پدوي ترازه سوال دا وري دي کې تو چا په تقدیر وی الطب اعراب متعذر ترته چې تقدیر وی الطب اعراب متعذر وی زبر توکټه چې تقدیر بویو اعراب متعذر نه پکې لکوس ال القريه تا ترته تا تقدیر سچ اهل القريه دی او لیکن پدې قریه ته اعراب متعذر موږ وای چې د تقدیر مو را ده ای تا تقدیر اعراب مقتر دا مطلب ده دڅه تقديري اتو دي شي اي اعراب مقتر تي ما تعذر په هغه جاي کی چې علاقه شي وي متعذر اعراب تقديري په هغه ايشي ما ورکي چې کوم زي کی اظهار ته اعراب شي وي متعذر دلته والوارثي کی چتو ہے چې پستون زکه ایعراب متعذر الطب اعراب شبی تقديري کی پستون زکه ایعراب متعذر وی انطباع اعراب تقديري وی زبر توکن ایعراب پکی متعذر ده او تبیین ده لکه ف مبني واخلا مبني لا تعلق خلاصه اعراب پکی متعذر ده لکه غیبان اعراب پر رجل کی چه ده کم ممکن ہے لیکن اعراب پر تقديري ندش تو قوا چتا اعراب متازر وی التے پر اعراب تقديري وی پر اسم مبني کی اعراب متازر دے او ان اعراب تقديري وے دافی ما ما دشنا بھارت دے دا اسم معرفہ مراد ہے ما عبارت الاسم مبني نہ اسم معرفہ نہ نو اسم اسمایه په خپل ذات په خلدتي نتیجې شو فارغ شو تعذر مدتي سو اعتقديرو اعراب پکې تقديري وي هي تقدير الاعراب اعراب تقديري فيما في اسم المورب قائم ونصابتن في اسم المورب اعراب تقديربا ثابت په پچا کې اسم المورب کې اسم المورب تعذرہ سپاری کې ظهور د اعرابې شوی متاثر دی. چې تعذرہ په څوواروار استویدل چې تعذرہ او کې چې ما لا یت له ویلې الا بكل فتن وبشقه. چې یو سره هغه په تک تکلیف او بسختای. تعذرہ چې ما لا یت له ویلې الا څړای نه چیرې ستېدلای هغه څنګه مګر په ډېر سختي او فاري سره نو ته وایي ایراب تاقری چې مورف کې چې الله متعذر وی ایراب چې څړای په سختي سره و سرشي او په ا आशा کې چې کوم تعذره تاقری ته ایراب او په ا आशा کې چې آ خدای څنګه جه سړای بپ په سختي سره ورته دي الته او بالکل امکان دي نو سره چې ارته دی اراب کې شي او ګدي لفظي ورته دي ا خدا مانانه چې الک په دې اعراب مثلا په اسم مخصوص یا عتاق او اغمشاکه او دا تفضیل دي دا دي او جنہ کداونګ لفظي او تدفې وړي الته سره اعراب لفظي نو موږ وای دا صدا په معنا ته امتن ظهور اعراب یعنی دا معنی اعراب پکی تقدیری بی ما فاق ایشی معرب کی تعازد را شمعنی امسانعا ظهور اعراب رو فی لگهی که ممتنع بی ظهور دا اعراب بکیشی کی ولا پس کی بیاس فالواردی که چه دا تعازد را او هو زمین مستطر اغیر چی شده فاید دا هوا زمین کیا تراجی که یا بدا ما تراجی که یا به اعراب تر راځي کې کچا ته دا ما تر راځي کې نفصات معنا راځي کدا اعراب تر راځي کې کدا که ځرا چې لوا کې د ما ده 파را ولازمی کې چې لوا غیر د آیت نه اتمام باندې راځا تاسو رفه ته هو زمې په کې مستتر راځي چې ده سوال کې چې دا هو زمې ته دی یا په بدا هو زمې ما تر راځي یا ها هوا زه مسکره روحی؟ ایاراب تراجی کہ آ هوا زولمیر تعذرکی ای ما بو س ô رضی شما فا کا بaret Ir invention شب که معنا چی که شي úو مابا تا اعظر و کا کم تاظرر نیو کشی دا ایراب متاظر وی اگر مو رضی نколا یا شما مار cous نو که دند که د reduzی this وиру میمان به گ��ار اع بر تری ما پهغی شومهرب کے تعه چې متظر سک متظرم ده متظر م کم ت ک نو دا ب چ را وص د معنا بر را او که هو ظ عاعابته ک نو سنګه تجمه ب کو ااعرب ت ااعاب بر تیبي في مااض مرب کےظه چې متظرمي س کو متتاظري و د اعاب نو بیا کو معنا نه پاتې دي معنا خو جوړېږي دا کوم را خبره ده چې ما هیڅ موجود ده دا درې صيله د صيله بغیر دا څرا راځي آی شره او کدل د صيله بغیر دا هیڅ نه دوم جايز نه ده کوم ویل چې صيله من دا جمله ده دا صيله جمله یو جمله من هيص جمله مستقيلهږي غلا ګړدي او آی دورا به نصاب ما نو د څر ته اوس دلته علاقه دا هو زمين اعراب ترادي چې صيله بلا مرا ناقص نوکتا کې غدا الاعراض کی دی دې خبر تک چې دا وځمې تعارضې نه ای اعراض ترাজি او کته وای چې ځيلا بغیر رټان اړه لیدل کا اایت نه اړه لې مفید <متحدث> په دې کې هیڅ علم بوځل تا اایت محفوظ <متحدث> دی چې دې لکا اصل کې تفویر ز عبارت تر کې اعراب تفگیری وی فيما په هغه شی مورف کې تاسره دا اعراض ہی ودالت فی ایله او دالت دغه زمیر د عائد ته حذف شوی دي او, او تعذره کې هو زمیر ته راضي دي اعراب راضي دي نو بولا شته دي دا څوا اعراب وو اعراب لفظی دی او مل اعرابی تقیدی دی اعراب لفظی دا معنی نه چې د اعراب په اعراب تقیدی د اعراب په لفظ کې نشکاره کی او اعراب دا ظهور د اعراب په اسم معرفه کې متعذر دي ممتنع دي نو ظهور د اعراب کوم صورتونه کې متعذر او ممتنع دي کوم اسماء معرفه کې ظهور د اعراب متعذر او ممتنع دی نو د ذکر کې دریسونه پر دې ضرورت دي ذکر کړي په دوه کې په اقواله ثلاثه کې دي په او په حالت یوه ده دی. دی دی دی. دا دا دی. او دغې نتیچه ده تعاصه ذهور د اعرافه متنی ده دغې مثال کعاصه واغله ته مثال دعاصه ور کړلای او د عاصه نه مراتب شه هر هغه اسم چې دغې باخیر کې چی شه راغله وی الف مقصوره راغله وی نو هر هغه اسم چې دغې باخیر کې الف مقصوره راغله نو د دېغه اسم چې اعرابو تقديري دي اول اعراب تقديري دي ذکر چې ذا الف مکسره قابل د حرکت ندې سلامیت پدې کې ندې نصې پدې باندې کې جاری شي اعراب جاری شي نو د دې ورینه علاقه د اعراب تقديري دی او اعراب تقديري دی پاهواره حالاتو کې نو عسا واخلا جاءني عثاره تو عثا مرتبه عسا یهدا عسا او دا هم په عسا خبر دی خبر مرکو وی لیکن دلتا چی شے دے علا کا رفع تقدیدی دا و تقدید دے زمین سر دے زکا چھا علیف دلتا اب مقصور را گلے او قابل د برداشت حرکت نشکو لے دے ریت و مرر تو بیاسا کی دویم گولامی گولامی تر اشارہ یو آگر دا گولامی نا مراد چی شے دے دے پدرم امیسال سر مراد دے نا حر حر اسم دے کداغی اضافت چاہتا چاہتا چاہتا چاہتا چاہت هر او هره غسم کې هغی افتته او دا غلا مضاف یا د متقللی مضافیر او دته عاعرااب تری دی ولې د تعرااب تفری دی وجه دا چې اصل <سؤال> ک دا خبره داه د غلام اضافت یا زمینیر کو متقلم تهسه نو یا معقب ې شی واړی کاه نو په داامین باندې د یاد د وجهه کا کله راغه د غلاې تی جوړو چې کاه راله نو هغه محل د اعراب زاد د اعراب تفصیلونه اوس کله په دې باندې شي چې کوه عید داخلو او بیا د اسلام تفصیل شې ورکو اعراب پیجاري کو نو څه تلبو سی الکه غهرا پیجاري کیدلی شي ولی نو پیجاري کیدلی ځکه د محل د اعراب چې له هغه موجوده توبید پکا سره سره نو دیوځ نن تر صدا اعراب پر پیری کوي ترې ده دا یو قول ده او بل قول یوزی مخشری او قول راگلی که تا غلامی که دانسر محراب دانه بل که دیشه مبنی دا ویسکر که علاکه پده بان اعراب راتلین چیزه که دا یاد محل اعراب شی مشبول نو دے وید که علاکه دی اضافت دا وزینا یاد متقلیم توسو او د یاد آدینا پا ما قبل نمبانه کسر راگلی نو دے تیشه او گردی دا مبیو گردی دا دا دا دا حاجی مسل دا کوم یا هر هغه اسم چې دغه اضافه یادو متکلم دی او ما هغه هر څه یاخره د یادو زینه په تقریبا مشغوله شي لکه بیا هم دا اسم معرب دی او اعراب دې تقديري دی او نو رقعې په تقدیر زمي سره دا نه چې په تقدیر په څه سره اجرې په تقدیر ده کسري سره کڅوګروی د هغه حالت چې په دغه حالت کې هغه عرب تدبیری سی چې راپېږه په تدبیر او نه سبب په تدبیر زو په خې شرطي لیکن د یو حالت کې جهالت یې جریده نو مارارتو کې غلامی د ته د اعراب تدوین کردی زکه دا یو کثرت د آزادۍ هم د عامل و جنتی او دا ککرهم د چيد شي زیاده مناسبت د وزن راغلی وی نو هغه حالت په صورت کې د اعراب لقبیو کړی نو دا کی جواب را ده یبي صورت کې اعراض د دې نفسې ذکره چې ګرځېدره ځکه بیا خو بده شي تر شي چې توارث اثرین او هم د عاملو جنو پکثراتی او توارث اثرین براتی وشي او توارث اثرین او د الّتین او نو د دې وژنه دا چې په دې صورت څنګه چې هم د دې ارادت چې به تقديري وي او اوس تو استلا یا په ارادت کې چې نه استقضيري زقدره چې دا د ظهور د اراب قربانۍ کې ځای ثقيل ده Grande bude می سال베ته له کاظم واقلا مراد قازي نه چې هر هغه ایشو متمكين دي چې لاغي په اخر کې يا ماقبل کسرا وي قاسم د مثال پښو لکه مثال نه مراد څه اسم متمکن چې دغېب وخت کې یا مخکبل کثره راغلی وي نو اعراب د دې تقدیر او په دوه حالات کې یو په حالت رفیع کې او په بل په حالتی جدي کې اعراب تفدیلی دی لکه جاء ان القاضي دا الک قاضي یو باندې د اثر کې لیکن د زما څخه ورته د زما په یا باندې چې را د تخیلاله تو بالقاضي کې لیکن درته د ککر اعراب تفضیل زکه سر جدي دللي چې ککر پیا باندې چې ده سکیله ده زکه سکیله زته دریو کسرو را دي یو دا ده چې قاضی کې د یا نمخ تیم چې ده دا یا خپل باندې باندې د شان جوړ شوی ده ګو کسرونه جوړ شوی او ول د دې عامل دوجنه ککر پیرا شي نو اعتماد به اربع قصرات پر شي پرو تقریبا تمتی او دا سکیله دي نو د وژنه الک اعراب د جو حالت نسبی کې د اعراب کې شهده لفظي د کې رائے او قاضی ده نو دا بصورت ندې چې په نسبی کې اعراب تقديري ده او دا اعراب د تقديري په ده اوس په صورت بياني چې اعراب کې ده او اعراب تقديري هغه په حرکت ده او اعراب تقديري د هغه د په يو حالت کې هغه ده چې هغه مسلمي يده دا مسلمي نه مرادي چې ده هر هغه جمع او اضافت یاد متقلم تاوتی هر حقا جمع متاکر تعلیم اضافت یاد متقلم تاوتی نو جدی عرب بیا پحاله سلوکی تفتیری لیچ عرب ایپا تفتیر لیچا شر را دی ویچا شر را دی لکه مسلموی یا دا مسلمی یا دا بازتی مسلمو نو کلا اضافت یاد متقلم تاوتی نو دا اضافت داوشی نا خوشی شیو گرگی دا لون دا جمع اوگرگی دا که اختینا کلا دا تشم دا دا دا کی کی دا دا او د جمع ذکر سالم اضافت کیږي نو د اضافه د وژلنونکي شي کیږي ورځيږي ولې دغه اضافه تقاضا د انفصال کوي او لون تقاضا د انفصال کوي په مابېنه د اتصال او انفصال کې منافع ده نو له هغه ځدی وې جنا د انو او غورځیدو نو تیسیر چې نجوشو مسلمو یا تننجوشو ګایو قاعده ورته متوجی سوچ د سیدون والا قاعده ده چې واو او یا یس رضي او یو پاکی مستاکین اول پاکی صاکین نو واغو ما یا سربادی گی یا پا یا که نو مسلمو ی واغو او یا زهرار میاں واغو پا یا سربادل که یا پا یا که متمقل و مسلمو یا سی جورسو یا مناسبت و جنا ما قبل زمان پاکا که 3 سربادل کرن و دیش شه تنی جورسو موسلمیی. و جا انی مسلمی رأی تو موسلمی ما حالت ربی په تقدیر ده او حالت نسبی په بچا کړی وایي الर्जी سستو نصوص تقریبا او صلور ذینو کې اعراب تقديري سو او پدري ذینو کې اعراب بالحركات دي او پيوز کې اعراب بالحرف دي او بیا تا تفصيله چې په دوه اصمای موارد کې اعراب تقديري په احوال ثلاثه او کې او کې اعراب تقديري په دوه حالتونو کې او خدای حالت التقویر و اعراب متفدی دی په ما په هرشي مورث کې تعذرتی متعذر لته کې ذکور له اعراب مثال به سم اله کاه مراد آسان هرغه سم حر دی اذاغي باخت کې اليف المقصوره داخل اله اعراب په تفدی دی په احوال و صلاتو کې اعراب بالحركات و غلامي و غلامنا منادى هرغه سم دی اذاجه مذکر سالم انوي اضافه یانه متکلم تسي مطلق اعراب کې وضید وادوک احراب تقدیری دے پاہوالی <سؤال> صلح سوکی، اول کی ذکر تقدیری دے چالیم قابل دہارہ کٹنا دے، ثانی کی ذکر تقدیری دے چیاد ہو جنا ماں یا ماں قبل کٹ رہوالی محل دے احراب پکٹنی پاہوالی مشغولت سوک، او اس کلا یا احراب ذکر تقدیری دے اس توس کلا تسکیل دے تیشے پکی تسکیل دے لگا، احراب تکی تسکیل دے مسال دته غلا ک تاسو واخله مراد د تاسو نه هر هغه چې مو تمکینه کړي دآګي پاتې دی اما کوم لوګ او څل ته را تفصیل دی راファン وجران په حالت ربي او فالق الساعه کې جرګه نهمس او دغه غشان ته را تفصیل دی پچا کې په مسلميه کې مراد مسلمین ادا ده چې د هر شي چه دی لګا مراد مسلمین هر هغه چې مو دتر مده جدع اذا قستها تسويي يا دم متقلب تي اعراب تقديري رفعا کو پہلا طرف فيما داره او اعراب لفظی مثلا فضرب حلور زينب کی اعراب تقدری دے عدد نعالا و طول زينب کی اعراب کی دے واللفظ فيما عليه سواد دینا د بیا د دینه چې دی لکه دا د چیرې علاقہ هغه ایراف کې نه دی و پراخ مون سره په جاری مجراي سیدا جام مکرر دا اسمه مورب چې و شپاده تسونه دی د دې ها او دوله چې شونه پات دي نو په دې دوله سو قصملو کې ایراف چې دهغه لفظی دی لفظی په معنا د مذکوس سره دی یعنی دا معنی چې پاغي باندې تلقص کیږي اگر تم دې دا تھا میرا جب جی ویلے سے کومن اور تلج جی ملے تھے لیکن دل تلج جی نے عقد مراعت ہے کہ ما یہ تلک زبیتی پاگی باندیشے کی گی تلک زائر ما فی علتانی من تسع او واحده او منها تقوم مصاغها اس مخ کے منصرف اور غیر منصرف دغه د مصری په غیر مصری تصویرو سره دا چې ویلې سو چې دا ایصو مفرد مصریه تشخیص راپېزوم چې هردا د زمستر دا ان چې په تصویره او کله ایصم چې چوي دای المصری په بیا راپېزومتره ده او نه څو جریبه چې ښاره ده په سره سودا پیدا شو چې علاکا د مصری په غیر مصری په لاره کې کیږي مګې تاریف ته کو شي موریف چاته ور کږي او غیر موریف ورکي اوس دا خبر ده چې د د غیر موصریف تاریف کوي لیکن د موصریف تاریف نه کويته وجهه د چې عکه د موغیر موف تاریف کوي او د موصریف تاریف نه کوي وجه دا ده چې د غیر موریف دی دا اوقل د پونسپ سره چاته انریف ته او په معرفت ته غیر مونثریف شره مونګه مونثریف هم پدل زکتوره پلاشیعو یاذابها یا شپ په پنځي طرفي څنګه دلل چې مونګه یو څه غیر او غیر مونثریفو بېن چې علاکتا د ستون غیر مونثریف ته دي غیر مونثریف کوي نو بیا علاکه دین علاوته صورت زونه دی هغه چې وی مونثریف نو د دې وسیله مصنف له رحما د غیر مونثریف تعریف او او اختلف اي ف غير منصرف بانديو کرا او د منصرف ارقام ذکر نک نو غیر منصرف ذات ما فيه الا فعلي من تسعه او واحده منها تقوم و غير منصرف هذا ايش المعرفه وملکی غير منصرف هذا ايش المعرفه وملکی فيه علتان نظره شفاقی ویدو علتون راگلیو من تسعند نو او واحدتون یا علتی واحداوی منها دی نو علتون تقوم مقامهم آتی دا یو علت مقام بچاوی لکا دارونی، دو علتی لیو نو دیو علتون یا یو علتی قائم مقام بچاوی لکا داقو یو اسم کراسی نو اسم کشی بیالکا غیری لكنها أسباب تمنع سر لكنها إلتنا كم يوهي لكن هذا يجب أن تشير رجمع كريمي لذلك ما قلت هذا موامع السرف التسعون كل مجتمعات سنتان منها فمال السرف تسويب وفي عجل ووصف وطانيس ومعرفة وعزمة ثم الجمع ثم تركيب ونون زائدة من قبلها ألف و هو الصفيذ وهذا القول تقريبه اختلع نهى اصباع منصر دادي عدل لو يا عدل وصف بل السبب وصف ده بل ثاني سي دا دا جمع دا تركيب دي او الف نون زاي دكان دي وزن الفعل وهذا القول تقريبه اضع قول كهفت درس جاف ليمده شدانا صفه او نفس سببونه دي د اسبابوده من عصره طفله نو قسم غیر معرفه ماده هغه قسم معرفه دی چې په دې کې و علت انه علت انه یا یو جو علت کې قائمقام ده وو نو انه نه علي کذا فکر اغلي دي تغيير مشترک دي په دې تعريب باندې وتراقوار کتا سو پوری ما په هلال یو نقطه لګې ده له نقطه لكيده الاسم المعرب ذا دور دوره ترادتي په ديوږي پردا پاتسله علاقه تو غير منثرب دي ديلكي چې پاغلي څو ايله ترادري زه بقدر څو كم چې فو ايله توکه راغلي لي دا هم غير منثرب ني مثال د سنگي لکه ضربت واخلا دې کې فو ايله ده دا ثانيشدا او ضربت وزفله او په پکتي شهر نه تانیستای لکه بیا ماله کار ضربه تصوب غیر مختلفه نو ده متکې کوته له غیر مختلفه هغه ای سم ده الک کار ضربه زکتی خارج ده چې ضربتی شې نه ده په دې افغانستان بیا پکی د اوربان اترځو اړ دي چې الک د تاریخ غیر مختلف نه دي خارجو د احزارو او سماري احزارو او سماري کې الک اقتصاده بادي یو پکتانېسته بل پک عالمیت دی یو پک ثاني ته بل پک چه دی عالمیت دی ن ځکه سبب پاکستان او د مهاغاری او تمرای تاسو غیر منصرف نو وای نو ځکه بلکی خود سیمور وبون دا منصرف او غیر منصرف د صفته ده او د کوم ایثم ده د اسم معرف ده او هزار او تمرای علاقه د اټی کې نه لګ دا دمو دې دی بیا ساطع والی دی ځکه پر تلګه منتشره بابا او کتي راغلي وی لکه بیا هم څوک ورته غیر منترفنه لکه قائمه سول واخلا یو پښتونیش ته پږي پې او یو پښه دا وڅېرته یو پښتونیش ته اول پښې چې یې را لکه وڅېرته نو ځکه بابا پاکستان طانی سو وڅېخ بیا هم د تاسو ورته منترف نه نوای نو موږ چې باې پن موثره تل هغه سبب تأثرم کوي او دا تائیس تعني... بغیر د عالمیت نه اثر سبب موثره خو تائیس الی دغیر سفراتي د نړیواله د نړیوالیت مستلګي بیا صفوی وريديږي ځکه درته اوسې چې علاقه خو سبب د منعصر په پکې خو بیا کوم متغير مختلفو لکنو حن یو په چې عالمیت او بل پکې اجمدہ سبب د پکتطا دا مؤثره دي او بیا مالكورتسو غير منترفه نه وي نو واسي مراد د سببانو نا د سببن مؤثراتن او معيشه جمع سترجه ها کوم شرطونه د پکتشری وی نو علاقه د صنعتي خارذه د حسيني د فاريو شطاده او بل بدل شطت جاغه زيد نو او سیمه تاریخ کی او څو شرطونه دا ټول خبری خبره پکې پاتم دي نو غیر مصری چاته ولکېږي ما دا هغه اسم معرب دی فيه علتان تشاریکی چې به راکا دو علت راغلي او دا دو علتان و مؤثران علت مؤثرام یو او مع استعمال جميع شراي جهات او ټول شرطونه بن پتي راغلي نو دا څلو وړه سوال نه پدې شرابط په تاسو اسم دابا غي سم دی موراب پر تابور موراب ہی ہزارې تمرې سره ختم شي علتانه اس علتې علتانه مراکوم علتان دي مؤشر به نو علاقه چې ته ختم څو د قائمتون ولا څوار ختم څو مع استجمع شرایط ته ټول شتون وبم پر تیوي ورو دوهون ولا علاقه تراشي چې څو ختم چې دې دی چې باغ کې دوه سببات اسباب ده ممن اکثر اپنا غلی آغا نفس سببونه ددا په دې شېشتي دی بیرل منصریفه علم صرف شامل کی ماده هر اسم مورب دی په هیتی پته غیر متصرف کی علت عنی وعله من اسم مورب د سره کو لري غصونه په دې کې او واحده یا یو علت دی من فق <تصفيق> موذابن ادری کی مقام وہاں پر جذب شاندی یو ایل چا مقام بتایا لکم اغه یو ایل چا مقام د دو درکم یو د سفرات یو الی مقصود عارف چې پاجی په منځ دوه مخوره کرا او بل صيغه منتهل وهي او دان سبب لكم یو د شعر داسه اشاراته مکړی اجلن یو سبب عادل دی هو وس په بل ع سبب چې دی وصف دی تعالی س ومعرفه بيچي چه لک او حسبه او سلورم بيچي چه او چې جمعو بيچي چه لک ده پسما باندې تاسو غوړي یو نقطه لګیدلله دي چې وي اوردتنه د محافظة الوزن ده عضو باندې دا څه وای؟ عادت نه خاصه. سما دلات په لالې طرحې. سما دا تاسو د په دې تراخې ودا چې نو په دې سره به لکانو وې متواعد. زه هم تاسو نو تراخې څه معنی؟ ذا ازه ذو د تاسو په دې چې چا کو پکا د حساب په عدل وي وصف په سلیټه کچر ثلو غاډي روزه په د ترکیب د روزه سره لکه برابر دی نو د پای ويل جنا کړه د د د بلکې د اسمده د فارانه هغه د فارې تیسي د فارې راوړا وحیل د شه وزن برابرولو د د شه راوړې دا الګا د اسمده وړه ته مو او بیا ترکیب دی هو چې زائد وي منقطعها الف ون مکله دینا الف زائدتون نام دی یو لخت لګي درو او دې باندې په غره غریږي حرکت راغلی زائدتون عمر غریږي او چې څنګه نو به رفع وي تتاد زائدتون هم مرفوع د شي وای زائدتون به مرفوع وي په د صفت واقع شې تا لپاره دا لون کو به چې چې حرکت مرفوع شي په دې په باندې دا لون ولې مرفوع نو ويش دي ديپنديده پارا شي کاتوا کشي نو ده به موږ چې چېرې او دام جيده چې زائده کته شي وې الکه حال ولوي خال موکدتون عن مذکوم لذا به هالي موکدوا کشي لته ده مذکوم ان د دې دابته دي ننه حابب دابته دي ننه کشي واکشي ها دا اترس ور دي چټه د نحاء حقیقه نو حال کله را ديا ضر را دي دته خدای فائدو مفقول نون خو نه فائدو نشي نو بیا جواز اثر کې دالو فائدې خو په الموظطه پر اثر کې ده ته چتا منعو صمنع نون الصرف صمنعو نون الصرف دا معنی واکې چې د انصراف نشي شي لکه علکان ها زايده فن دا ثمنا او صرف فنونه مانع اپكي چې دانو چې څه ویلکم زايد ثمنا او فن دي کوم د دې شيستر کې اوله کړی چې دا دغې موانع سررف چ د منږ ه او ف ش کړ دی ماخصه دا کا نه اوپیل مقه به او بو دا په هغې دپار معقولول وواې شي او دا ز د تن په غې دتیشی ورکې شي حال واشيونو اوځ ده من قبل د علی چمه کې نلی ته شي او او نو فیلبل وې ف ا زل خاو تفریو او دا خبره چېلاړې د نې دا ک چې ت لکهه تریب دو معنا لريه یا خدامانا چې د منا چې د حفظ ته رسیدا یعنی دا اسباب د منا صرف ما په صورت د حفظ کې د شیخي ملي کړ ا په صورت دنا صرف کې بهونه لیکل <سؤال> دا چې موږ نه ویل چې یاره د عادت دی بلکه د شی په صورت کې ملي کړ دا وې ته چې د شیر یاناول آسان دي د نشر زیاده ول دا شیر یاناول دي بصره د نه ندی وځنه وحا د قود تطیق او یا تا تقریب کو معنی ده حق کر دے یعنی دا خبره کی ما دا اصحاب د مناصر په ځدیه دا قول دا. دا, دا, دا, دا. دا خبره و دانځیده اله دا خبره وکړه چې دا حق ته زده دا خبره ځکه وکړه چې دا حق ته زده تاسو یو لستی نو علاکہ یو لستی خو کې او یو چې ده علاکہ مشابهت د چاخر علاکہ یو مشابهات د تسنیز د مشابهت دې ته الیف دغه سره الیف مخصوره او الی هم دوه سره یو مشابهت د الیف پای د ثانی سره او بلغه حکایت ده کړي و جنہ بعض خلکو یو لسول دی بعض خلکو دوو دی او دوی نه دی نو الکہذا القول تقریبہ دا خبره چې د حق ته دی را نږدې د صدا اسباب د من اصل چې دی الکنه او زه هر یو مثالونه زړه بیانې لکه عمره له عمره واخله عمره غیر موثری په یو په عدالت بل په عالیت نه یو په عدالت بل په کې احنا غیر دل مسلسل له یو طریقې دی دا غیر مسلدیه او کې وسانت ورکو کېدای پهل دا حقیقت غیر مسلدیه په تاریخي د بشپړ پکې عالمیت زینبه غیر مسلدیه په تاریخي مانوي نه بل پکې مار سواله غیر مسلدیه یو په عظمه ده بل پکې ما ساجده دا غیر مسلتیزه کده جمع عصاده او ثقهه متهمو جمع احصاد ولتي ودایو سبب دای ماقام اوچا ده مالي قرابه دا غير مستلزم ديو په کې بل په کې عمران غير مستلزم ديو په کې الفون ملي ځان دي په احمد غير مستلزم ديو په کې چې درکم او بل په اوپر په کې دي عالميه دي ضد دي اسباب ده منا صرف دا وحكمه الا كثره ولا قليله کایو اسم غیر مشترک وګړي نو ستلوس وجه غیر مشترک وګړي نو اثر مراتبه په غیر مشترفان اعداده الله کثرت او لا تنوینه بغیر مشترفان نه کثر داخلي کې ونتی شې لا کلی تنوین داخلي کې ولې کثر او غیر مشترک مشابهت د تاسه چې کیو اثر مشابهت نه اله کله چې فیز کې نه محتاج مستقیم هو فاعل تا ده علق کثرہ په نبوک کثرہ او تنوین ناراضی ولین ناراضی په کثرہ باندې ول کثرہ او تنوین ناراضی ځکه کثرہ او تنوین د خواص او معذب او مکبرون څخه نه دی راغل ای سم دی نو دی او جنا په کثرہ باندې چې ناراضی کثرہ او تنوین ناراضی چې دغه مشابهت راغلی او ترنو الله کثرہ چې په دې باندې باندې کثرہ و يجوز سرقه للضروره والاستناص امره د خلاصنه د سبقتي کې سو مونږ یو څه خبرې وکړه بس نن هم اوس اعراب تفصیلی حکم ده کې به اعراب تفصیلی حکم ده کې ظهور د اعراب شويب ممتاز دی ظهور د اعراب حکم ده کې مطابق ده که یو په هیڅ مقصود ولې ورته مطابق د کاریګ په مقصود اعراب بل <سؤال> بچا <سؤال> کې متاذره نه ته جو مذكر سالمی اضافه یاده مستقلې د اولی متاذره د ټکا شکل <سؤال> یا کې اضافه څو مخې دی یا نه په دې هر په آخره باندې چې څرګل یا هغه زيبان کې او چې کا او یو څلبان یې له کډوک څخه نه شيرات له هم وکړه چې چومره urbanity شل <سؤال> شي نو دا په تا ا کی شراشي تا توارو تا اخرانو براش په شې واحده باندې نو دی ودي نه دا دېنه همدې همدې ودي نه یا په څه چې څل ته چې دا یراه په تا تګې دې دې یراه مرو دا په کوم صورت کې کیایې چې چې هغه بیا مخبل نو دا ترڅ کې چې دې چې او دا زمون قياسه تللو کا څنګه په حالت رفي او حالت یې یدي په تقریری ده او حالت یې لږه کیداله کا نسبی په تقریری کې راځي دا اوس بیا روان راځي او په کوم اسلامي کې ערاب تقریری په حالت کې راځي په کله چې متفرق او غیر متفرق چې غیر متفرق دا هغه څه معارف دي چې په د څه په راغلي تر دې ټول او دا سببونه په موافقه راځي دا څه د کوم چې چې د نوو پدې باندې